Teljes joggal nevezik ezt az időszakot a sötét középkornak, és bár vége van ennek a kötetnek is, néhány érdekességet szeretnék felolvasni nektek Második Edward temetéséről, illetve Második Edwarddal kapcsolatban. Edward testét Berkeley várában bebalzsamoztak, majd október 21-én átszállították a Glócseszteri apátságba. December 20-án pedig eltemették a Glócseszteri székesegyház főoltára mellé. A temetés elhalasztására valószínűleg azért került sor, hogy fia részt vehessen rajta. Bár az angol királyok általában ekkor már a Westminsteri apátságba temetkeztek, ez még nem vált annyira általános gyakorlattá, mint később. Harmadik Eduárd a politikai válságot igyekezett a lázadó Mortimer nyakába varni, és rehabilitálta szerencsétlen sorsú apját. Ennek volt része a nagyvonalú ünnepség, amit a temetésekor rendezett. A temetés során a közönség csak a halott király fából készült képmását láthatta. Ez volt az első dokumentált temetési kép más Angliában, feltehetően azért, mert a holttest ekkor már három hónapos volt. Amúgy második Edward haláláról is hamarosan különböző változatok kezdtek el terjedni, így a műben szereplő sokkoló halál nem sem biztos, hogy úgy történt, ahogy leírták, ugyanis... Az 1330-as és 1340-es évek krónikásai terjesztettek ilyenfajta híreket a haláláról, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy ez ténylegesen így történt. És ugye második Edvardnak, Izabellától négy gyermeke született, ugye Edvard, János, Eleonora és Johanna néván, Viszont Edwardnak született egy törvénytelen fia is, Eden Fitzroy, aki 1307-től 1322-ig élt, és aki elkísérte őt az 1322-es kódhagyjáratán, és feltehetően valamilyen betegség következtében meghalt. Számos irodalmi mű is született II. Edvárdról, amelyek nagyban befolyásolták alakját a közvélemény szemében. Illetve Megibzon 1995-ös a Rettenthetetlen című filmjében egy gyenge jellemű, feltételezően homoszexuális emberként van ábrázolva, aki sejem ruhát hord, festi az arcát, és a harcban alul marad a skótokkal szemben.